Amics i amigues, seguim a la sintonia de Ràdio per a través del 107.8 de l'FM ràdio per Avui anem a xerrar una estona de multitud de coses. Jo no sé què sortirà d'aquesta entrevista però alguna cosa positiva segurament sortirà. He convidat amb una persona que la vaig conèixer, com molts els contactes que fem a través de les xarxes socials, a través d'Instagram, en aquest sentit. I la veritat és que és una persona encantadora i ens agrada molt que estigui aquí entre nosaltres en aquest dia d'avui. Maria Abres, benvinguda, bon dia. Oh, bon dia. Gràcies per estar nosaltres i compartir el teu món, la teva passió, la teva manera de fer en tots els nostres oients. Uh, Parlarem de ioga, no? Mm, que vi, no. Sí, no no ho sé, no ho sé, no en tinc ni idea jo fet perquè. No. Bueno,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 Yoga, digues, digues. Jo, jo no sé què és una sí, altra sí, cosa sí, sí, eh? sí, però sí. he vist una foto al teu Instagram que esteu, si no, ho he vist malament a la platja de Pals mm, amb el sol baixant, sol. o sortida sí. o baixada no, no. ai no, clar baixada no pot ser neta, que és capellavant la sortida del sol amb les tovolles allà mm. això sí que és sí, el fl increïble. flower, no sé què has dit sí. ara eh? eh que ho és tot i així, sí, el que fem a la sortida del sol que fem molts grups de vegades del centre que hi, que hi anem Uh, tot i així és molt físic el que fem val? sempre es diu sempre que el yoga és un tema físic i mental és l'unió, no? la paraula en sànscrit ja per si sola significa unió però el que fem molt és, és les meves classes són bastant físiques. Llavors quan tenim bé el cos físic ben col·locat, llavors la nostra ment cada vegada es va posant una mica tot més a, a bueno, més al lloc, no? Que en diem, no? de començar pel començament, no? Sí. Sí. Però s'ulliran una mica perquè com has arribat fins, a, uh -huh. fins aquí. Deixeu-me situar-vos. La Maria Abreu té un centre a, l abisbal, l abisbal doncs a la Bisbal, la Bisbal d'Empordà, doncs al qual es dedica amb el yoga. Com es diu aquest centre? És yoga. És ioga. Sí, és curiós, mm. va posar el meu germà, el Miquel, perquè bueno, jo estava, estava en, un, en un... Com es diu? A, els meus pares llogaven un local, que és el, aquest castig, es, que mm -hmm. i posava és ioga. I jo, ostres, Miquel, que no sé el nom que hi posaré, que no sé... Tu, és ioga? Ho canviaria. I jo, és que és ben bé que tens sempre has de tenir aquest humor. T'ho veus a fora, eh? Més, més, més, sí, bueno, i va ser així. Es ioga, està just al centre de la Bisbala, darrere de l'Ajuntament, en una placeta petita, i és petitó, però és molt acollidor. Sí. En, uh, en Miquel del que parles, en Miquel Arbres, el, el cantant, no sé si ell ha fet yoga per poder fer música tan bona. Mira, tot just que fa tres anys i mig que ja tinc el centre obert, comença a preguntar-me, i això, i allò, i l'altre, i crec que aviat el tindrem. O sí sigui que si alguna fan i se vol apuntar a la no, classe... A la, a la, que però has de quina classe serà sí. ell, no? Òbviament. Avisarem. Ioga, uh, com és que tu... Uh... Explica'ns una mica com és que tu t'involucres amb, amb mm -hmm. això. De, de quina manera la teva vida es decanta cap a això? Ja de petita o una mica més gran? Explica'ns-a. Jo, jo sempre he sigut molt, molt, molt curiosa. I ja el meu pare, quan tenia llibres perllà allà de Miquel Àngelo, de Donatel, bueno, de, ho mirava tot, ho xafardejava tots els llibres. Però sí que me'n recordo d'una vegada que vaig trobar un llibre que era molt místic, ¿vale? i que també parlava de plantes que curaven i també bueno, medicinals, històries d'aquesta. I vaig començar a fer una mica d'introspecció cap a aquests móns, no? alternatius, jo devia tenir 16 anys en allà. Mm. Sí. No pas una criatura. I a partir d'allà, doncs vaig anar descobrint, vaig descobrir un centre Figueres, eh de yoga Iyengar, que és un yoga molt purista, molt molt precís, molt, molt concís, eh, que utilitzen molts de blocks, el, bueno, el cinturó, tot és molt precís, i en allà vaig començar la meva indagació en el món del yoga. Fins ara que m'he anat tot de títols i ara ja puc ser profe de profes, no? Puc crear jo professors. Però tot el recorregut ha sigut molt bonic. Encara ho està siguent perquè estic aprenent molt dels meus alumnes. I, bueno, i, I el món una miqueta ha sigut a partir dels 16 anys, fins ara que en tinc 40, justos. Uh, per tant, el món del yoga també ha anat evolucionant, suposo, d'una cosa mística que no coneixíem i que l'ensenyava qualsevol persona una mica relacionada amb aquest món a ser una cosa ben reglada, com dius tu, ets professora de professors, sí, no? Sí, sí, sí. Sobretot, sempre ho a la gent, a les persones que es vulguin apuntar yoga, que han de mirar si aquella persona, si el professor té certificats o no per què? perquè és molt fàcil que ens lesionem però part d'això, les assanes hi ha assanes que són molt bones per a alguns tipus de, de malalties o per a alguns tipus de com ho diria, d'eficiències o el que sigui però n'hi ha algunes altres que ens poden lesionar encara més la lesió, la, el lloc que tenim eh, afectat, no? Llavors, les assanes són les postures, uh -huh. allò a davant... S'ha parlar una mica per Disculpeu-me, sí, sí, sí, sí, sí. Per novatos, eh, sí, exactament, sí, sí. que no en tenim ni idea. Hi ha les assanes, hi ha les postures, les assanes dretes, les d'equilibri, les assentades i les invertides. O sigui, les classes de cla les classes ioga s'estructuren en cantar els tres homes, fer uns prenajames que són al control de la respiració, fem les assanes aquestes que he dit, i llavors ja acabem amb un xabasana, que és la relaxació final o meditació. I tot s'estructura amb això. Sembla que sigui molt bucòlic, molt i quines coses, jo això no ho sabré fer, però realment eh, tot és... Eh, cada dia s'està portant més cap un costat més físic. No és com un gimnàs, però sí que estem fent eh, alineacions i assanes, que la gent els hi sigui una mica més de... Bueno, hi han les mateixes de sempre bàsiques, mm. però que la gent li sigui més, més curiós, no? Desenvolupes esperit de... i cos, sí, doncs, una sí, mica. Sí. Quan has parlat abans de, del yoga purista, dels de Figueres, d'aquesta eh, què és, que el ioga era diferent abans i ara ha evolucionat, o l'heu fet evolucionar? o com ho definiries? Ja, clar, aquí hi haurà molta gent de i molta gent... Aquesta, no, no, la teva, aquesta, opinió, la teva aquesta opinió. Aquesta opinió si no pot, pot, pot, pot, dintre mm -hmm. del meu món, no? pot de una mica, però realment s'ha anat... Eh, crec que les xarxes socials també ho han, ho han eh, prostituït una mica, Val jo gràcies a les xarxes socials eh, estic tinguent molts alumnes, però sempre miro de que hi hagi un límit. Vale? Llavors, amb el sentit límit, què vull dir? Ha evolucionat tant per bé com per mal, perquè tant els mateixos mestres hinduistes, el que han fet, quan han començat a portar-lo a Occident, el que han fet és alguns malvendres, no? o pel que l'eu ho faig tot. I llavors s'ha arribat en uns punts com molt de màrqueting, una base molt, com t'ho diria, que s'hi val tot que sí, Rocket mm. Yoga, que si sí, Vikram no, Yoga, se posen en unes habitacions de, un, de, de, de que hi ha 40 graus de temperatura, unes històries que dic, no, el nostre cos està fet, o, o, o, o yoga aeri. no? El nostre cos està fet per estar amb els peus arrelats al terra, per fer les assanes des del terra, les invertides, les d'equilibri, el que sigui, però sempre amb que, sapient que la nostra energia estar l'agafem de terra i quan inspirem i expirem. És una miqueta així, no? Les bases, els pilasten i els hem posat, no? I, i, bueno, I entre tots ho hem anat um, prostituint una miqueta. Jo també tinc una part de culpa, perquè he de fer, òbviament, màrqueting per les xarxes socials i, i sí que ensenyo com sóc tal qual, però a vegades fins i tot hi ha un punt que has de, has de mostrar una part de tu que ja és bonica, però fins i tot a vegades mostres com ho diria jo? Mm... Jo, per exemple, moltes vegades no posaria les coses que faig. Hi ha una part de privacitat que tu l'esculls, que l'ensenyes, mm -hmm. però tu l'esculls. Llavors hi ha dies que acabo de penjar i dic Tu creus que això havia d'haver penjat si el meu negoci no fos perquè... Les xarxes socials després m'ha porta molta gent I, i més perquè també és un negoci, obviousment, no? És un no? negoci. Mm -hmm. el... El... Sí. No, no, la teva pregunta que No sé si m'explico, sí, eh. Sí, t'expliques, però també m'interessa molt aquest aquest punt de vista de del yoga d'Ombe, el yoga ve de, de l'Orient llunyà, no? De, de, deu venir de l'avenida de, de la Índia, de Gingia, exactament sànscrit sí, sí. hindu, sí, sí. que abans parlaves. Mm -hmm. Per tant, si ve d'allà, tampoc és el mateix que tenim a la nostra cultura. Per tant, deu haver canviat. Sí. Hi ha alguna manera de saber o es pots era aquest tipus de d'ioga original sí, i hi han escrit, si hi ha coses? I, o tant, I tant, i, tant, i tant. sí, sí um, hi ha els iogasotres de Pat val, que són uns, uns llibres vèdics que fa molts anys que es van escriure a la Índia però jo el que diria aquí a nivell ja català qui va aportar el ioga a Espanya va ser Ramiro Calle que ell té uns llibres impressionantment... Uh, o sigui, és el millor, ara per ara, de que podem agafar dels hindús, perquè, clar, els ha escrit, com que no els coneixem, doncs ell ho ha, ho, ha, ho ha posat molt, ho ha explicat molt a la nostra manera, Ramiro Calla, el podeu trobar a YouTube, l'Instagram i Facebook no en té, però YouTube sí, i podeu mirar vídeos que expliquen exactament tot com ha anat la gent agafant-ho uh, agafant no? sí. mm, i portant-ho cap aquí però una vegada aquí, vosaltres, els que us hi dediqueu i en aquest cas tu, uh -huh. ho ha de fer-ho cadascú a la seva manera sí. com és el ioga de la Maria Abres? Sí. el ioga de la Maria Abres és molt, expressa molt el que ella mateixa ha viscut en la seva pròpia pell val? Uh, per exemple, em ve una persona i em diu, Maria, em passa això, això, això abans sempre fem una entrevista prèvia mai Mai la gent entrarà en una classe el primer dia i no hauré parlat mai amb ella, no, ni amb ell sinó que entren, els dic quines són els te, les seves debilitats emocionals i físiques, quines són les seves fortaleses emocionals i físiques mirem quins punts són els, els, els que han estat operats o si han, han estat amb depressió o si han estat enganxats en algun vici, qualsevol cosa, i a partir d'allà quan diguem per nivells, quan seleccionem per nivells a quin grup han d'anar llavors allà comença comença tot no? um, el yoga del 103 ioga és un yoga que jo no considero que sigui um, d'un estil d'un sol estil jo m'he parit amb la yengar, m'he parit amb estanga tinc els títols m'he parit amb, amb el, una mica el vinyasa el començo a, a conèixer és més flow però jo tinc el meu propi estil, crec Uh, la gent suposo cada vegada som més alumnes se senten còmodes perquè també hi ha un punt d'humor a vegades també sóc molt sèria i molt dura però el que veuen crec les, el seu, els seus alumnes una miqueta que veuen avançament llavors ells mateixos haurien de parlar per mi no? Òbviament és una no, pregunta no, que els no haurien sou... de fer amb ells, sí. uh -huh, però el que mm. tu intentes m'ha cridat l'atenció això que has dit de parlar amb les persones abans de començar les classes mm. i veure quins són els seus problemes o el sí. que tenen. Has de tenir algun problema per fer yoga o el yoga ioga per fer una persona doncs, que se senti no bé tenir cap per buscar-se amb ell per buscar-se amb tu mateix, no has de tenir cap tipus de problema tot i així no ens enganyem, sempre hi ha alguna deficiència, sempre hi ha alguna mm. cosa que del passat o del futur o que, te, que, te, que hi ha alguna cosa sempre en aquí dintre no? que, que, de coses del passat que hem de treballar o projectes de futur um, clar jo sempre tots els centres de yoga els, els hi diria que abans fessin n'hi ha molts que no la fan aquesta entrevista que abans fessin l'entrevista per conèixer una miqueta aquella persona l'empatia és bàsica llavors a partir d'aquí um, pots treballar bé Uh -huh. Tu ets capaç, o passa, de dir-li a algú que et a, a la teva consulta, al teu centre, de dir-li tu, escolta, el que necessites tu no és ioga, és una altra cosa. Òbviament. Uh -huh. Hi ha persones que no necessiten a mi, sinó a vegades necessiten ja anar directe a una persona que, que sigui un psicòleg o que sigui un psiquiatre, Uh, estem parlant de temes molt seriosos a vegades tot i així, sempre els he dit que combinat amb ells, amb aquests professionals sempre poden venir ioga jo no tango les portes a ningú al meu centre uh, uh, també uh, crec que una part de lèxic que té és que no és gens classista ve uh, tant la persona més més pobreta com la més... Bé, bueno, els que s'ho poden permetre i, i, i això és el bonic, que a cada classe hi ha diferents tipus de, so, de, de nivells socials, de... de Bé, bueno, una mica de tot, amb el sentit de... de tots nivells, també, en tema de físic, no? És com volia demanar, una pregunta que tenia pensada també per fer-te a, a quina edat un es, uh, es pot involucrar? Mm. Tinc, mm. tinc 12 anys, puc anar fer mm. ioga? En tinc 80, sí. puc anar fer yoga.. Sí, sí. mm. Jo... Uh, el que he anat aprenent ara és que a partir de 10 anys de moment no va agafo ningú ¿vale? a partir de perquè, 10 anys Sí. perquè el que he anat visquent aquests 3 anys i mig és que a vegades els pares sobreprotegeixen molt feia fins ara ioga amb pares i nens però veig que sobreprotegeixen massa a vegades i he dit jo no vull això perquè el que vull és ensenyar no cal la mare en aquella hora ensenyi, o sigui vens a pagar per ensenyar-li tu no cal que m'apaguis no? i llavors el que he una miqueta és que els nens, avui, els nens avui en dia estan molt sobreprotegits llavors crec que fins als 10 anys no podem fer una feina ja particular i especial no? per a ells els nens que venen a partir de 10 anys als centres yoga venen amb els adults no se'ls atracta com a nens, venen en que els hi parlem a la mateixa tonalitat els hi diem les assanes en sànscrit Um, Soprenem si idiomes. També. Aprenem idiomes. Molt bé. O sigui que la qüestió està en aquí, no? que, que, que, bueno, que una miqueta és, és posar els nens, que, que es coneguin abans d'hora deixem no? Deixa'm ser una mica l'advocat del diable també, no? Perquè, perquè ja toca Em poso ja, molt sèrio, m'estic posant molt sèrio Home, has dit abans que eres molt riallera però també molt sèria, o sigui, ara posa-te dura ara No, estem en una societat que qualsevol cosa que ens arriba des de, des de l'Orient eh, ha de ser bona en Estem perquè... flipant, eh? flipem Uah, oh. Ara jo faré yoga o jo faré eh, no sé el coaching mm. i faré allò altre mm. Escolta, No hi ha massa cosa o, o ens estem pervertint prostituint, com has dit tu abans també utilitzant la paraula que deies sabem moltes. ja que és real sí. i que és inventat o... sí. n'hi ha moltes però de tot aquest ventall que hi ha crec que una persona de ser prou intel·ligent de quines agafa de quines creu que tant físicament com emocionalment en ell li bé si, si per exemple hi ha un empresari que necessita obrir a un emprenedor una nova empresa pues jo agafaria un coach no? que me vagi orientant emocionalment i, i, i empresarialment cap a un lloc Ara, si ets una persona que necessita redirigir la teva vida, que necessita um, conèixer les teves energies quan entren, quan inspires, què passa amb la teva energia quan entra, quan necessites un control mental, doncs tot això vine a ioga. Si necessites més flexibilitat, si necessites... Però sí, avui en dia hi ha moltes històries, però millor, perquè crec que és molt apassionant el món oriental, L'occidental, amb el catolicisme, molt no ha sigut molt rígid, molt estricte, i l'oriental és mirar-se un mateix. No hi ha més. Arribes aquí. Potser és el mateix que feien les nostres cultures passades abans de que tinguessin tot això. Sí. Parlem de celtes i aquelles coses, sí. no? que també devien estar inspirats en tot això. Mm -hmm. Jo sempre que m'he sentat davant d'una persona com tu... Mm -hmm com vosaltres. Por, sí, sí, fa por, perquè uh, sempre em, em dóna la sensació, en entrevistes o el que sigui, de que constantment pot ser que estigueu valorant, uh, indagant, mirant. Uh, o sigui, ara mateix jo estic parlant i tu t'estàs preguntant amb què li falta això? Li faltaria allò i jo li faria no, això. No, molt menys. No. No. No jutges ni valor... Hi ha un punt que, que... O sigui, jo estic en un camí molt llunyà a, a el que és el samàdhi que és el que tothom busca no? que al llarg d'unes vides busques l'inominació em diuen que és el samàdhi mm. estic anys llum però sí que amb el ioga aprens que no has de jutjar que no has de val... o sigui, valorar sí, fins a un punt però, però jo et miro i estic disfrutant de com estem conversant aquí estic jo ara mateix però sí que després, per exemple, si me vens en l'entrevista que farem en el centre, sí que llavors aniré jutjant tot el que tu diguis per saber que, per quin camí hem d'anar tirant. No? en allà sí que et jutjaré en allà sí perquè tu me vas donar informació però ja no qui t'ha miro i l'únic que vull és que ens estiguem passant bé en aquests moments mm -hmm. i estiguem mantingueix aquesta conversa no? una conversa prou interessant t'adueixo, espero per als nostres oients sou d'aquells que permeteu desconnectar la ment del, del cos? jo, com t'he dit abans, ensenyo el que fins ara he conegut però és que jo amb tot això, de moment encara no acabo. Jo sí que, que crec en, en, en una força vital, que és el prana, que és una energia que sempre estem respirant i que a partir de, de, de com l'utilitzem, de com el treballem, a partir d'això, després... Um, i els xàcares i les emocions els desbloqueja i tot això, després tu pots anar cap a un camí més llunyà no? per això de que ens arribem a veure des de jo de moment no, no allò allora, de no. sigues aigua amic no, meu no, no, no. Aquestes coses. Eh? això aquestes coses moltes vegades encara no l'he no sé que... investigat, o sigui que no, no, no t'ho puc dir mm, Deixar la ment en blanc, no pensis en res és clar, jo, com ho diuen això, deixa la ment en blanc dic, però si estic pensant en tot menys en el... no Òbviament la meditació mm. la meditació Estàs amb la ment en blanc, però és l'intent de posar la ment en blanc. El que fas en una meditació és, t'aniran vinguent pensaments bons i dolents, bons i dolents, ara això, ara allò, ara que he anar a posar una rentadora, ara que no que he d'anar a fer el dinar, o ara que no sé què la feina. No t'aferres a cap, no t'hi apegues a ningú d'ells, mm. però després tornes a fer respiració. I com més facis això, més minuts, més hores, cada dia vas pujant de, o vas augmentant el temps vas traient aquestes capes de ceba aquestes pedretes del motxilla que tens de fa molts anys o moltes vides perquè mm -hmm. nosaltres, de forma que ens reencarnem no? els que pensem amb aquest tipus de filosofia M'ha mm -hmm. fa por pensar en el que devia ser tu <ríe> Ui, ui, ui. Uh, anem aprofitant tots els minuts per parlar Gritau, aquest babau. aquest segurament 20 minuts que portem ja de xerrada mm. però m'agradaria també entrar una mica més amb el que és el, el teu centre mm. com es pot posar la gent en contacte amb tu per, per si està interessada la gent en contacte es pot posar eh, jo estic a Bisbal. es poden posar via mail o via pel meu número de telèfon o whatsapp és el 674-5700 15 mm. que jo tinc molts alumnes m'ho porto tot sola llavors si no us he contestat el telèfon si no contesto contestat el whatsapp tranquils que el dia després així us contesto val? i en allà veureu que hi han per nivells i cadascú ho mirem a part de l'entrevista mirem quin nivell pot anar i si no la busqueu a l'Instagram la trobareu fent el pi això sí, l'Instagram és un que Am... triomfo més, sí, en un moment sí jo la vaig veure fer el pi sempre, com que no l'he sapigut mai fer el pi doncs clar per això me va de moment tinc 40 anys de 40 a 45 ja forem si és Instagram o ja anem en una altra història. Amb una altra però, cosa. De moment sí, és l'imatge de moment, sí. comentat abans per sobre, una mica com, com tractes amb els teus alumnes o com us tracteu mútuament perquè a veure ells aprenen de tu o aprends d'ells, però com és una classe al centre és yoga. Que m'encanta que m'haguis aquesta pregunta, ah, sí? perquè sí, Doncs el canvio, en tinc perquè... més. <laughs> Bé, també em poden els alumnes per la porta. Jo crec que ja quan els i ja veig a veure com, com arriba cada un, no? perquè ja els vaig coneguent cada dia més no? i ells també me veuen a mi com estic aquell dia. No? Però sempre quan se senten a Pat Massana, que és la flor de l'atus, que els posen tots a sobre del bloc i se senten allà amb l'esquena ben recta, el que els hi pregunto és... Com, els hi anat, bueno, com se senten aquell dia no? vaig un per un i res, estem 5 minuts de la classe per això i cadasc com me diu les seves impressions perquè després el que faig és, la classe d'aquell dia me'n vaig a portar al conductor cap a lo que hi ha per exemple, ja hi han hagut tres persones que m'han dit eh, dolors de lumbars o dolors de cervicals doncs anem a fer unes assanes específiques per tot allò no? i la classe va dirigida cap a allò Vos que t'expliqui com s'estructura una classe de iogues? No, però meravella, perquè jo tenia una imatge del que, del que podies fer com vaig a ioga i uh -huh. vaig pensar en la meditació. No pensava mai en, en curació de, o en curació en posar l'esquena bé o, o tot això que m'estàs dient, me sorprèn, sorprèn. Hi ha gent que li ha canviat la vida. A mi m'ho va fer als meus 16 anys i a mesura que he anat caminant pel camí. Jo era una noia molt, molt, molt, molt, molt, molt impacient. Amb les parelles era molt gelosa i tot això m'ho he treballant, i ja sigo gràcies al ioga i, i, i temes físics, per exemple, dels horaris, igual, no? I el que veig amb els meus alumnes és que ells poden avançar amb les depressions, tinc molta gent amb depressions, poden avançar també si només és per tema de flexibilitat, esportistes d'èlit també venen, noies de gimnàstica rítmica estan vinguent, eh, també de tema de motocross, o, o fins i tot només perquè vols anar a passar un rato bé, però igualment aquell rato bé t'està entrant salut, si ho fas bé. déu nhi -do, doncs, quantes coses que podem aprendre amb la Maria Brassa a qui estem entrevistant avui. Uh, M'has dit alguna cosa? M'has dit, vols que t'expliqui com són les meves classes o què faig després? No, com... O, com, o com, o què? no les classes, és com t'he dit abans, que uh, cantem els tres homes, més que res ho explicat això per qui no hagi fet mai ioga, que no se senti que, que, que, que li hagi de fer por venir ioga, perquè hi ha molta gent sobretot els homes són molt reticents, els homes sempre me demanen classes particulars fem, fan un bon o fan unes deu classes i després venen a la classe classes particulars, sí. una persona sí. Sola. i què, mm. què, què, què passa aquí? que tenen com vergonya d'anar a fer-ho prou bé saps? I llavors hi ha molta gent que li passa això i abans de venir me'n van en classes particulars. Però jo us animo a que no tingueu cap tipus de por perquè l'únic que fem és cantar amb els tres homes. Si no m'ha fet mai, ens traiem les vergonyes perquè ningú està mirant a ningú després fem la salutació la fem prenaiames que és contra la respiració fem la salutació al sol si no la saps fer aquell dia el propi dia la sabràs fer millor fem les assanes, les dretes invertides les assentades, les d'equilibri i acabem amb una relaxació final però és que ningú et veu tothom està al seu rotllo o sigui, que l'únic que vol la gent és agafar aquell dia energia i salut i ja està tothom està al seu vull dir que si et fa vergonya venir Vale, T'envito tot un dia, ja ho saps. <laughs> vale. Vosaltres mateixes veniu a provar. i tant. Amb la Maria Abres hem estat parlant de ioga, ja sabeu que no m'agrada extendre-me molt, però mira, tots aquests minuts que fa que estem aquí i, i seguiríem estona. Però hi ha un dia lluny, una mica, una mica lluny de Palafrugit, però a veure, ja ens escolta gent de, de tota la comarca, per tant, en, també s'hi poden desplaçar. Sant Pere Pescador, eh, el matí del diumenge 24 de novembre, hi ha una masterclass. Mm. També fas aquestes coses? També faig aquestes coses. Una masterclass sí. eh, per tothom, per la sí. gent allà... Com com es pot fer meditació si hi ha màster allà, tot, tot, molta gent? Sí, aquesta masterclass em toca molt el cor perquè aquesta va, ja som unes 100 persones i aquesta va dedicada a la marató mm -hmm. d'aquest any que va les malalties minoritàries. I llavors l'any passat ja ho vam fer, vam ser 150 persones, va ser el primer any, va ser tot un èxit i aquest any ho tornem a repetir ens queda ja gairebé una setmaneta, ara som 100, suposo que mirarem també de ser 150, veure si amb la vostra ajuda podem aconseguir-ho, i bueno, ja sabeu que l'aportació, tota l'aportació aniran aquestes malalties a, a l'estudi, no? I, I bueno, hi haurà un noi que també ens tocarà el gong, així és a, a en Miguelillo, I, i farem una hora i quart, més l'esmorzar detox, la gent aporta 10 euros, i tenim una hora i quart de, de masterclass amb mi, i després del tema de l'esmorzar una hora més estarem per allà. Lo maco és l'ambient, no?, que es crea també. Som un lloc tancat, no? Molta, en, molta mm -hmm. sí, sí. en un lloc tancat, en el pavelló de, de Sant Pere Pescador. Hi ha, per aparcar, el, hi un pàrquing de terra al costat, vull dir que tot és super, ho, hem, ho, hem, ho han organitzat els de l'Ajuntament de Sant Pere, ho han organitzat super sí, sí. bé. Molt uh, bé. Per apuntar-s'hi -sí, què hem de buscar? Per apuntar-s'hi -sí, m'heu d'enviar un whatsapp. Un WhatsApp amb el telèfon que he dit sí, abans. Sí, el telèfon que he dit abans, que és el 67415... No, perdó, 674... Sí, oi, oi, oi. Va, te deixo que tornes. tornis, vinga. Agafa el respiro, agafa sí, sí, que mai m'ha tornat a... Ja mai m'ha autotel·lefono't. 674-570015, disculpeu-me, eh? Molt vale? I, I és així. Que a veure si ens trobem tots en allà se crea un, un ambient molt bonic molt sa no? I, i és així doncs eh, mirarem a veure de, de fer que la gent eh, s'hi acosti encara que sigui Sant Pere Pescador a través de les xarxes socials i a través de la plana web i de, de qualsevol, avui en dia t'escolten des de, des de molts de llocs, per que tant bé. és factible que, que la gent s'hi pugui apuntar Masterclass 24 de novembre al matí, quina hora has dit? de 10 a 12 de la, del matí de 10 sí, sí. a 12 del matí, Pavelló Polísportiu de Sant Pere Pescador més. de ser i, molt a més a més. puntual que jo com a les meves classes es tanquen les portes en punt uh -huh, si pues, sí, doncs, ja Si sí, sí, ja és mitja hora abans o un contra del que no, fa no. la biogèntia habitualment, intenteu arribar aviat uh, per la marató de, de sí, TV3 sí. Doncs, aquesta masterclass de ioga amb la Maria Abres. Maria, hem estat molta estona, no sé si ens pots explicar tona. alguna cosa jo més. Jo t'explicaria de mi una cosa més. Porten gairebé mitja hora de conversa, bé, per bé. tant uh, bé, ho deixaríem estar aquí no avui, però... Uh, algun altre dia te tornarem a convidar perquè ens perdis amb més coses, però no sé si hi ha algun tema alguna cosa que t'agradaria adreçar amb els nostres oients i que jo no he tret en els vostres oients m'agradaria adreçar que que no tinguin por als canvis que si estan passant per mals moments, que no tinguin por de ajuda, que hi ha molta gent sobretot dones Uh, dones que són uh, dones de, que fan molta feina de casa, dones d'entre 40 i 50 anys que veuen que la seva vida està només amb casa a casa i de cuidar els altres sinó que no tinguin pos a fer canvis que que si necessiten gent que els ajudi que cap problema i que jo també estic allà si necessiten vale? Serà molt benvinguts als centres Yoga. moltes gràcies per aquesta entrevista uh -huh. I... ja s'ha estat un plaer. Ho ha dit tot ell, eh? El no m'ha deixat dir res per acomiadar-me. Uh, Maria Abres, gràcies.